Книга Езри, Розділ Перший. А першого року Перського царя Кира для того, щоб справдилось Господнє Слово через уста Єремії розбудив Господь дух Перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так, Каже Кир, перський цар Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі І повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним То нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї Та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі Всім же, що залишилися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники і левіти, всі ті, в яких Господь надіхнув духа щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів. Цар Жакир виніс посуд дому Господнього, що Навуходоносор забрав був з Єрусалиму, та склав у дім своїх божків. Виніс його кир, перський цар, і здав на руки Мітридата, скарбника, а цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його. Золотих полумисків тридцять, тисяча срібних полумисків, двадцять дев'ять ножів, тридцять золотих жбанів, 410 срібних жбанів і тисяча іншого посуду. Всього посуду, золотого та срібного, було 5400. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали веселенців з Вавилону в Єрусалим.